novo bueno, boas tardes. Estamos aquí de novo en Radio Feliz 93.9 da Tua FM. Despois de pasar os mallos, o Faladoiro ven. Además ven con os convidados excepcionales. os convidados que teñen moito que ver con este barrio, con este lugar, donde está Radio Feliz Pino. Eh, Un pouco a idea do programa de hoxe foi de Vicente, non? Entonces, llevamos a decir a Vicente que Oxe eh, un pouco coordina la tertulia ti. Vale? Se toca. Eh, eh, e así. Eh, así non falas tanto. Eh, eu, penso, eu penso. boa tarde, ante todo, eh, chelo. Eu penso boa tarde, ante todo, chelo. Sí, non sei, se boa tarde. sei a, a, agora. se nos escoita. Si, si, agora xa sí, sí, se Que, que, que tío vas a facer eh, perfectamente sí, pero... e, e, e cumprimos todos un pouco sí. te axudamos e eh, en, <risa> encantados da vida ¿no? entón, pues, eh, eh, eh, e non utilices trucos para que non fale moito mo <risa> <risa> no pillón porque al millón non damos resultado pero e, en, en efecto <risa> <risa> pero non creo que funcione non, crees que non funciona no? aquí en, en, en, en Radio Filispín eh, eh, eh, sempre pensamos, ¿no? como en outros sitios ¿no? que a democracia ou é participativa ou non é democracia. Non no? Entón, cando, cando pusimos en marcha o faladoiro, pues, dixemos que deste de tema, do tema da, mm. da participación, i, i, i, i, falar, no? e íbamos a falar. Iban a ser un ¿no? dos primeiros programas, ademais, sí, pero se foron ponendo outros... No cual, cual é, é, é magnífico. E no? cando hora me preguntaba se si xa, xa estábamos no programa eh, quinto, sexto, séptimo, te contestaría cando estamos empezando a perder a conta é eh, bo... Porque eso significa sí. que ya levamos bastantes programas, Yo ¿no? Eu creo da? que o sétimo, pero no, ti recordas, Ignacio. Igualda, que maísa? creo que o sétimo. Que me xa, estou claro, para para este programa, eh, a, a parte dos mosqueteiros de, de Radio Filipín, ¿no? En, encabezados aquí por por Chelo, ¿no? Ah, Ignacio Cesi que está a punto de de chegar. Eh sí. Maseu, ¿no? Pois pues, eh, decidimos pois pues, facer o programa e buscar eh, que eh, o primo de Zumosol pois pues, fose xente moi potente, ¿no? e a encontramos e, e falo en femenino porque eh, o noso primo de, de Zumo Sol neste caso é Maica Rodríguez Freire Maica Rodríguez Freire moi conocida aquí como Maica Freire eh, pois é, é unha persoa que leva 20 anos traballando en este área de, da democracia participativa no? e concretamente pois, eh, na nosa comarca e eh, eh, coñece moi ben a teoría e a práctica de, do tema no? polo tanto, ela pode falar da teoría E da práctica eh, deste tema Pero ademais eh, Para eh, reforzar Ainda máis, pues buscamos unha persoa Que a, coñece A a democracia participativa desde a primera línea de participación que son as entidades eh, veciñais. Non? e Por eso eh, trouximos a quén íbamos a traer se o temos aquí al lado, pues, a Roberto Ataboada que o tamén moitísimos anos eh, traballando tamén en, en temas que ten que ven con la, eh, presidencia e agora pues, cumple eh, sus oito anos que se dice pronto de presidente de asociación de veciños de eh, Canido. E está en todas as batallas eh, de Eh, participación veciñal eh, de, de Ferro Alterra Por lo tanto, eh, Cesio, que acaba de, de entrar agora Boa tarde, Cesio Boa tarde. Eh, Ignacio, eh, Tichelo e Maiseu Pois vamos a aprender moitísimo Nesta nesta tarde sí. E eh, creo que é unha oportunidade Tambén para que a audiencia eh, Pois de alguna maneira Pois eh, Vesa o que, que De que vai esto da participación ciudadana no? E vou aceder a, a palabra xa para que nos explique, digamos, as líneas básicas a Maica, pero antes de dicir que, por exemplo, nestos días, se houvese unha auténtica democracia participativa na nosa terra Galicia, probablemente a maioría da xente se opondría a que se destinasen 250 millóns a fondo perdido a Altri e que esos 250 millóns que van vir de Europa non se dedicasen ao tema do ferrocarril que debatimos aquí na última asamblea. Por exemplo, agora mesmo o goberno da nación está iniciando un proceso de participación para ver se a OPA hostil do BBVA sobre o Banco de Sabadell eh, debe de tener un final feliz ou debe de ser eh, eh, un punto de eh, partida para justificar que eh, os oligopolios non teñen sentido, tampouco na banca, e que eso se debe de quedar como, como está. Son exemplos destos de, de días, ¿no? que, que a xente o teñe, o teñe que ver. Más alo das cousas que vamos a falar eh, e que, que vivimos xuntos no, no, no Concello de, de Ferro e de cousas simples de, de arreglar unha fonte, de buscar salida para eh, eh, de cargar as fosas sépticas, é dicir que a todos os niveis se pode falar de, de Eu participación Eu creo que moita xente no? tamén se a que se rechacen personas que veñen de fora, como por exemplo, está pasando estos días creo que en Cantabria que rechazan, bueno, solicitan que devolvan a, a un grupo de, de personas que están, bueno, que chegaron aquí. En definitiva estamos a falar dun tema moi amplio, sí. eh, moi importante, porque, como dixemos, si, si, si a democracia non é participativa, é un simulacro de, de democracia, non? E y penso, eh, Maica, se si te parece, que nos podías orientar, que a audiencia eh, entenda, cando falamos de, de democracia participativa, cando falamos de participación cidadá, de que demonios estamos a falar. Si, sí, ben de logo, era unha das túas frases, non? Na alcaldía de 2007-2011 sempre dicías eh, non é democracia se si, si non é participativa, non? A mí me gustaría lanzar a pregunta, porque aquí hai, hai moitas persoas que participades non? no movimento asociativo e a participación está presente e pode estar presente na empresa, na política, nas institucións, que é o que eu máis coñezo de cerca. Non? E aí pois podemos falar iso de metodoloxía, de devolución da información á cidadanía e de moitas cuestións, pero como realmente se fai un mal uso e un abuso non? do concepto non? de participación cidadá, Moitas veces por necesidade, ¿no? porque as políticas e as directrices da Unión Europea establecen para acadar fondos pues, procesos, procesos participativos que, ao fin e ao cabo, as veces quedan en procesos consultivos. ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntar, antes de, de comenzar, un pouco co que eu creo, ¿no? os beneficios do que é a participación. E como sentides voss non dende o de movimento social, dende o de momento asociativo, dende do activismo, de anda política que para vós a participación iso millor, eh, Roberto que está vivendo en primeira fila dende eh, de a propia asociación de veciños de, de Canido, pode bueno, dicilo eh, ¿no? nos... aunque, aunque veo a Césio facendo señas de que quere intervir rápidamente non, pero... non, non, no, eu moi brevemente dicir, eh, certamente nos na entidade veciñal pues, eh, intentamos buscar fórmulas participativas Eh, que casi estamos máis ben en formas participadas máis que participativas, porque o certo que non temos unha metodoloxía eh, demasiado definida en como se toman as decisiones aquí eh, creo que todavía nos queda moitísimo camiño que avanzar para eso pero sí que é certo que eu creo que o que nos falta é moitísima educación participativa educación participativa que ten que Bueno, os que xa somos maiores e non vamos á escola pois pues, temos que chegar a ela a, a través de outros medios, pero que sí que hai proxectos moi interesantes e moi chulos que creo que poden agrumar que é a participación nas escolas é es dicir, procesos de participación dendo, mais, dos, dendo os máis cativos hacia os máis maiores incorporar como metodoloxía de traballo habitual pois pues eso, nas escolas nos institutos, as metodoloxías participativas para tomar decisiones e eu creo que eh, Agora mesmo non temos unha participación ciudadana eh, cento 100%, é dicir, o que se está facendo, pois aí pouco temos eh, bueno, se lanzou o borrador del PEMUS de, de aquí de Ferrol por exigencias da, da Unión Europea para estes fondos. La declaramos a audiencia que é o, ah, bueno, sí, que é o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que bueno, un plan que en principio define como se va a construir unha ciudad como se va a desenvolver unha ciudad para que esa mobilidade En, dentro de esa e con y, y vinculada ao exterior pues sexa o máis hostible posible claro aquí se abri un proceso eh, de consultas ou de participación donde había distintas entidades pero por exemplo as entidades vecinais eh, estábamos escasamente representadas e non somente as, as entidades vecinais sino ese tecido asociativo que trascende das entidades veciñais que non teñen a representación cento da ciudadanía non estaban moi representadas entón, aí se va a sacar un documento que, ainda que despois ha xa o proceso o, o de exposición pública alegacións e todo eso nas súas estacións xa ten un vicio e entón, iso que do que adolecemos, é dicir, que temos un sucedaño de participación que damos por boa pero que teríamos que mellorar xa, dende, primeiro, dende as institucións e logo tamén dende A comunidade escolar, que eu creo que é o futuro É dicir, traballar para dentro De 5, 10, 15 anos E Cesio, creo que está aquí Xa con, con ganas de, de Respostar a pregunta te, te, no? tes, mic, tes micro, Cesio Venga, Este funciona, non? Perfecto ben, eh, Eu creo que a participación social Vai moito máis alá que a, que a participación As socias de veciños, que é, é moi importante Eu non son tan bello como Vicente pero son máis <risas> que bolos dous Medrino é unha cidade na que eh, era fundamental o movimento asociativo de todo tipo desde movimentos políticos estou falando ainda da, de cando era moi pequeno da época ainda, cando ainda Franco vivía pero ainda así había, había asociacións movimentos políticos, sindicais asociacionismo cultural grupos de xente que canta ou que fai música, o socialismo, por exemplo, o medio ambiente, de mulleres, sempre houve un tecido asociativo moi grande na na nosa, na nosa comarca. É verdade que, ao final, estamos sucumbindo por, por esta merda de, de modelo americano, non de, de, de hiperindividualismo e cada un, salvese que empoida, este modelo americano do capitalismo salvaxe e E é unha pena, e eu si, polo menos, o constato que cada vez eso desaparece máis. E, se é unha cousa que diferencia os seres humanos de outras especies de seres vivos, é que somos unha, unha especie que traballamos sempre en común, que ten... Eh, Traballa en sociedade, a sociedade é fundamental Incluso para o desenvolvemento Eu cando vexo cosas desas de os nenos Que estudian na súa casa e fan non que A escola non só ten a función De, de, de, de conseguir coñecementos, Sino que tamén ten a función de socializar Que é fundamental Un ser humano non pode ser Non pode ser un ser humano completo Si non ten unha vida social De que me vale ter un meu fillo en casa Que tiñe uns conhecimentos espectaculares Si logo non se sabe comportar Non sabe vivir en sociedade Este modelo inicialmente americano, que logo asumiu Europa e que cada vez se impón máis aquí, é un grave problema, así se chegan as cousas que se chegan, non? Vemos como triunfan determinada, determinada xente, especialmente en política, con resultados máis que desastrosos para a xeralidade e esperemos que nos exporten aquí os exemplos de outros sitios como triunfaron alguns, bueno, por exemplo Estados Unidos ou alguno de país de Europa ¿no? e iso é eh, consecuencia desta, deste individualismo deste individualismo salvaxe. por suposto estou de acordo na participación nas asociacións de veciños porque é fundamental e creo que independentemente de que o, o quen estea ao frente do Concello é eh, das accións de veciños recordarlle que o goberno de concello está para xestionar ese concello pero ese concello está feito de individuos homens e mulleres que participan máis ou menos pero que ten dereito opinar e a participar tamén non chega o día das eleccións se escolle unha candidatura que é a que ten que asumir o mandato pero iso non quere decir que fan o que elles dé a gana Non só hai que ter unha función de visilancia, sino unha función proactiva de propoñer cousas e, e facer cousas eh, e crear actividades as, as que non pode chegar ao Concello e nin debe chegar. É eh, un momento asociativo que non debe facer. Ignacio. Sí, bueno, eu distinguiría entre a participación institucional, a preciación ciudadana institucional, que é diferente de a participación a nivel xerá ciudadano. Eh, porque a participación eh, cidadán ou a demoración participativa que, que entendemos que se regula a través dos reglamentos de, de participación cidadán que ten os concellos, por exemplo, no? como é o Concello de Zarró, que ou, unha das modificacións foi feita no, no tempo do compañero Ipixar, de Vicente, e... Eh, Está claro, o, o, o regulamento de participación é moi anterior, dano dan 86, xa, me parece, dente de, de os conversos, sí, sí. non? Casi. É, pasa que nunca chegou ao porto. Decir, o primeiro intento real de facer un unhos orzamentos participativos, que, se, que foi máis por aí, por onde foi o tema, o mesmo no proceso de, de participación a modificación do regulamento, unha gran participación. Igual que na, na elaboración da Asenda da, 21 local, houve unha gran participación. Non? Como a Dei, lembro que participáramos e, e elaboráramos, sí, sí. ou ajudáramos a, a elaborar ese, esa Asenda 21 local. E, pero realmente a participación institucional non ser unha ilusión, no sentido que... Inde que a vosa intención era chegar a facer os proxectos que se aprobaron naquela asamblea uh -huh. de que se fixera un, por, por certo, un multitudinario ali fora moi importante na ferra de mostres uh -huh. no, fora moi importante a xente, bueno, votáramos ali nos proxectos que viéramos máis interesantes 1200 proxectos houve Cambiou bo... cantos, cantos habían sido? 1200 É increíble Cambiou a corporación e eh, se acabou Claro Eh, e entonces eh, claro eso non pode e, ese estar... foi o problema. É todo unha ilusión non? Decir, que, eh, que se fala sin cambio, hai outro tipo de participación que ás veces cambian as cousas. Refirme, por exemplo, no ano 76/77 cando a ocupación das viventas de, de Caranza, eh, máis de 500 familias eh, ocupamos ali a, as vivendas, fixemos unha asamblea veciñal, e conseguimos que se repartiran as casas, que se crean os e que se construiran as 393 e que se construiran outras vivendas en esteiro. E foi a través de unha acción veciñal forte, unha participación veciñal moi forte. Non? Outro exemplo foi, por exemplo, ocupación de terras, de, de obras de autodidia portuaria en Caranza, para facer as hortas comunitarias. E de a nada, da nada, que era en tuyo aquelo recheo hoxe en día hai máis de 100 árbores froiteires con unha oliveira que dá olivas e unhas vinte uh -huh. parcelas donde se cultiva e salen produtos, non? E... e bueno, quero dicir que existe eso Por outra banda, mesmo cando foi a carreira de Menáncaro para defendela Eh, tamén hubo que facer unha, unha comunidade de Menáncaro con apoio veciñal e con apoio eh, ecoloxista e ao final pois, eh, impedimos que a Carvalheira de Menáncaro acabara sendo unha organización de Luso, un hotel de Luso non? Eh, e iso foi através da participación eh, veciñal e se consiguieron bastantes cousas entón quero decir que, que existen bueno, xa non quero decir canto que, cando se constitúe a Plataforma Artabra 21 que se quería facernos montes de Brión por sorte o, o polígono logístico ali, que era a idea de facelo que era unha locura, pero bueno eh, e ao final, hoxendía eh, xa hai poltros ali é eh, un monte eh, eh, cuidado xa naceron dúas poltriñas e un poltro está aquelo eh, vamos, é dicir que unha maravilla aquelo como os veciños e veciñas están levando aquelo e tamén foi a través dunha loite inda que tamén foi porque houve unha corporación municipal, un, un alcalde en aquel momento que se preocupou de que, bueno, intentou que volver ao monte aos veciños, non pudo ser por imperativos legais pero sí que se consigueu facer unha ordenanza municipal para poder a que hoxendía este regulado polos propios veciños e este custidade eh, e se estionado por as propias veciñanzas ¿no? entón, bueno, é a, a participación que a mí tamén me interesa ¿no? Alegro-me moito de facer esa pregunta porque se ha implicitamente un montón de, sí. de elementos clave ¿no? Roberto falaba eh, do PEMUS e aí eh, bueno que comentábamos o inicio ¿no? de a necesidade de procesos serios, non con compromiso de execución, non son eh, consultivos non? que se desnaturalizan. Comentaba des tamén o, a necesidade dunha cultura da, da participación non? e ese, esa, ese carácter pedagóxico, pedagóxico que teñen os procesos e que é necesario non? Para, para a toma de decisións eu comentaba eh, dende o movimento asociativo quizáis ese concepto de eh, redes, tamén redes de apoio non isfra infraestructuras sociais que non sabemos eh, puis o potencial que ten non traballar no en colectivo, ensinar dende as escolas non Todo, toda esa cuestión da, da comunidade que creo que non forma parte do do currículum educativo no. eu traballo, si sí, en secundaria ¿no? e eh, bueno, hai unha parte de valores éticos e sociais que se sí se traballa o tema da democracia local e ¿no? da, da comunidade pero non tenga presenza en número de horas e de carácter transversal ¿no? que debería de ter Ignacio falaba da participación institucional no? e, e da necesidade de autorregular a, a participación con normativas, quizás, bueno, eu aí discrepo un pouco, aí, aí somos tamén temos a experiencia, despois de tantos anos que transcorreron en daquela etapa, normativizar en exceso a participación tampouco é... Eh, positivo, non? Se debe de flexibilizar máis os procesos o regulamento de participación do Concello de Ferro era moi ambicioso aí se recollera unha boa práctica de outra localidade que traballaba e tiña outros bimbios, non? Que era Rivas Bacia Madrid e non é moi realista digamos, con masa crítica e cos recursos e a capacidade técnica que ten o concello e que tiña en momento e dende logo, dende os ollos de hoxe e book un antelequia aí é algo moi moi ambicioso, habería que, que adaptar, non, pois os espazos deben de ser máis máis flexibles non? no seu funcionamento, os procesos de participación non se poden estresar e bueno, non sei se queres falar de, de aspectos de beneficios da participación. Logo comentabades algo tamén do cambio de goberno. E sí que houve moitas propostas non que chegaron á Asamblea, eh, á Asamblea da FIMO, despois de unha análise da viabilidade das propostas e un proceso metodológico moi pensado, pero, claro, non houve execución. Iso crea unha gran frustración na cidadanía. Eso tamén é un punto moi, moi relevante a ter en conta. Eu penso que de, da documentación que nos eh, pasaxe para preparar o programa hai unha entrevista moi interesante con Giovanni alegretti Giovanni alegretti é mm, un... Eh, un no, é portugués, por portugués, me parece, sí. sí. Eh, o o bueno, a, un multinacional, porque é fan... eh, sí. <ríe> bueno, o sea, un experto. É un picado. experto que coñece moi ben os procesos de participación. Uh -huh. Por certo, hai que empezar a, a decir, eh, ou por decir que é un tema moi recente, é es século es este século, ¿no? e eh, eh, que... Eh, Eh, prácticamente mm. no? E ele recorre os procesos de participación Desde os Estados Unidos de América A toda Europa Países africanos Con eh, eh, os diversos resultados Que fruto do, do estudio el vai observando no? E chega a dividir eh, a participación En dous tipos A participación ciudadana consultiva E a participación ciudadana Co-resolutiva E di que de A participación ciudadana consultiva Os, eh, eh, o, o 92% dos eh, eh, eh, concellos en todo o mundo que, que empezaron con eso, en términos de media, non eh, no chega a ningún lado. A xente non quere que a consulten, a xente quere decidir. E, sin embargo, en ese outro 8% que eh, a xente tomou decisións obligando a propia administración, que al final é unha co porque hai que botar as cousas tamén nos, nos, nos plenos, no? pero se já veñen decididas polos os veciños, ese 8% ha sido totalmente exitoso. Mm -hmm. Primeira primeira cuestión. É un tema recente, é un tema en donde hai dous eh, eh, formas de ver eh, como eh, acabo de, de describir, e logo eh, a miña experiencia eh, eh, concreta foi que descubrí un novo cidadá de Ferrol. Eu me quedei pasmao cando vi... Eh, A serenade da xente tratando os temas, eh, a generosidade, quero dicir, ti plantexabas, bueno, que necesita este barrio, ou esta asociación de veciños, ou, ou, ou esto, eh, eh, a zona de Esmelle ou de Doniños, ninguén pedía luna, a xente pedía cosas totalmente lógicas. A xente te falaba de que quería que se recollesen as fosas épticas, que se mellorasen as cunetas e se hiciesen os desbroces, que se reparsen as rúas na cidade, que se cambiase eh, o teito do pablon de, de, deportivo de, de, de Caranza. É dicir, eh, a xente, eh, a palabra é sensata, o mesmo O mesmo que a xente eh, Hace coa, coa, eh, as súas finanzas Para a súa Para a súa hogar, para a súa familia e Cando lle das oportunidade O hace para a co colectividade Primeira cousa Segundo, a xente é generosa Eu vin en, en, en aquelos dos anos Que isto estuvo a fondo no, no Concello De que había habí asociacións de veciños Que decían, no, es que Necesita máis as cousas ahora, Ultramar que caranza este ano a cananza non lle de nada e que se lle de a ultramar. Algo pasmoso, ¿no? o sea, unha serie de universidades que realmente te, te, te, te ilustra, te ilumina, é ¿no? o sea, unha cosa tal. E logo, o que ben decía Ignacio eh, mais, Maica, ¿no? de que a participación a Asamblea da Malata foi un domingo ás 5 da tarde. Cando a todo mundo lle gusta estar coa súa familia, tomando un café, falando dos temas, etc., ou yendo eh, eh, ao fútbol, non? E, sin embargo, estaba o, o pabellón de Fimo eh, eh, todo cheo de xente, votando con un regulamento certamente eh, moi denso e o millor eh, eh, exaserao, no. Pero eh, a xente confiaban que as cousas que aí se, se decidirán, pois se se chegasen a executar, porque a xente tiña experiencia de que o primeiro ano se lle dedicou a través desta ferramenta que explicará ben eh maica que os, os orzamentos participativos, 300.000 euros do ano 2009, se invirtiron no que os veciños dixeron sen que o Concello tivese nada que decir. E ese ano da, da Gran Asamblea era para invertir un millón seiscientos mil euros máis os gastos de toda esa organización que, que non computaban en ese millón seiscientos mil euros que eran para obras concretas. Por lo tanto, non hai que perder la fe. O que hai que hacer é darlle a voz a vos vecinos e que eles decidan de verdade. Porque aquí é o beso que está pasando neste momento e acabo xa creo que eh, eh, todo o mundo os en día che vai decir que está de acordo con a partida en Ciudadá es decir, é, é un tema que agora ninguén pode negar se ha imposto, lo que pasa é que hai mil trucos para que realmente si eh, un gobernante dictador ou unha corporación que non quere que se participe de verdade, pois poda evitála pero ninguén te vai decir que está en contra da partida en Ciudadá Todo mundo. o mundo, sea, isto, isto é algo asumido por a, a colectividade, o que pasa é que é unha especie de greenwashing en cuanto a el tema de, de participación. Hai moitísimos procesos que, desde o principio, se sabe que non van a conducir a nada, o que xa eh, os concellos ou as diputacións ou o que xa, o organismo que haga ese proceso de participación, xa te previsto que é o que quere sacar de ahí. ¿no? Entón, pois, eso iso... Eh, un engano, que eso, por encima a xente a frustra máis sí, o que pasa é que hai un... non me tocaba a min, pero simplemente non te unha cousa hai un tema, por exemplo, cando entrou o rei Varela pues que, que per perderas as aleciosos perderas a esquerda a alcaldía eh, fixos un, proce un proceso de participación cidadá de constituir as asambleas de nomear a, o, para o consello de veciñanza, fixos todo iso e foi moi participativo moi participativo porque houve un gran enfrentamento nas diferentes asambleas. Pero teño que decir que gañou a dereita eh, todos, casi todos os postos, menos en Canido e menos en Ultramar. O resto dos postos foron todos copados pola dereita. Foron moi ben preparados. Estaba Miguel Tellado, aquí de xefe do gabinete e sí. de de bon facedor de todo isto detrás de toda a historia e aquí se chamaba a militancia até por teléfono se faltaba ¿no? eh, e iso foi o que se fixo. se ocuparon as asambleas se ocupou os, os, os, os consello veciñal e iso nunca funcionou para que? para que non funcionara nunca claro. e despois hai outro problema é dicir, que en, en, hay, se fan asambleas sen regulamento e eh, eh, non se encara se intentamos facer un regulamento hubo un enfrentamento enorme e case hai bueno casi se chegas máu salía que houve un mm, gran problema un gran problema vamos, porque vamos dicir, o que estaba planificado con a asociación de veciños e máis de todo o momento asociativo de Caranza e foi traicionado pola propia asociación de veciños de Caranza no seu momento e montaron outras candidaturas e se dividiu o voto e acabou todo como acabou e, entón que quero dicir? quero decir que todo é unha loita política tamén. e, e se se quere se paraliza o proceso de participación. Então, S -s Sin negalo nunca. ¿Eh? Sin negalo nunca. Si. E <ríe> iso o sea, como... foi, no... foi o que pasou. E hai unha falta de participación. Primeiro, queda con gran frustración porque non se chega mm. a nada. Eh, e despois, porque, a final a xente pues, bueno, deixa de, de participar. Mm. Eh, o que pasa en Canido é unha illa. Primeiro, porque hai unha autosestión dun centro público é unha autoexestión por parte da veciñanza sí. e aquí hai actividade, hai vida. ti vas ao centro cívico de Caranza e aquelo non hai vida ningún, está burocratizado, non hai, todo ten que pasar por unha xoa máu e non hai absolutamente nada, non hai movimento veciñal, ni social, uh -huh. ni nada, non hai nada para nada. E vas o resto dos, dos das asociacións veciñais casi todas en San Suán, que están, hai un bar e tal, entonces ese bar pues pois de alguna maneira mantén algún tipo de de actividades para certas persoas e tal, é un centro que reúne pero o resto, non sei no rural o tema de pazos, outro tal pero vamos, está moi moi moi morto todo no? Por volver, se si podemos, sí. a ese momento non que falaba de seu cambio de, de goberno claro, aí houbo unha expectativa moi alta eh, pero creo que os espazos de participación dos que falas, claro, se refiren a espacios eh, informativos, consultivos que teñen que ver con regulamento de participación Eh, ese goberno do PP que viu despois non traballou no proceso de orzamentos participativos con a contilla de, debate, de compromiso de execución e demais e no goberno anterior no que estivemos bueno, tamén eh, dimos aí un salto cualitativo moi importante, e creo que non estaba preparada a ciudadanía, nin nos mesmos nin o cadro de, de personal non? no Concello, porque comenzáramos como ben dicías, con ises 300 mil euros en cinco barrios piloto E logo, claro, nos viñemos arriba ¿no? Con, <risa> con ese, esa ampliación A toda a cidade A 2 millóns de euros, creo que era 1 ¿no? sí, millóns e 600 mi, millón, E claro mmm, Fai falta que O, o, o proceso madure, vaya medrando demais. e demais. E logo, bueno, pues, elección... E continuidade, non? Claro. No? Preguntabas un pouco que se fixo. Así rápido, antes de, de entrar no tema do movimento asociativo, se si queredes, ou se si falamos de, de entidades e da entrada real ou do modelo de canido, non? Que tamén podemos comentar. O proceso de orzamentos participativos, claro que tiña unha fase formativa, aí se traballaron e aí, dicías, Vicente, o tema de, do, da solidariedade, do equilibrio territorial entre entre parroquias no? e, de feito, sí. se escolleron sí. as que tiñan un nivel de déficit de infraestructuras eh, no seu momento e onde había conflito, que era o caso de do Niño Sansurxo no? conflito a nivel veciñal e uh -huh. unha fragmentación aí do tecido bellos conflitos, digamos, na parroquia. Sansón de Filgueira, Santa Mariña e... Uh -huh. y e y... no que no, aí San Pablo, San Pablo. eran tres barrios ilhas sí. para sociar. Sí. Vale, pois pues, eh, houve esa fase formativa na que se creara o grupo motor, non sei se vos acordades, sí. que bueno, facía un pouco pues eso de, de, bueno, de, de motor do, ¿no? de dinamización no, nos barrios. A comisión técnica na que estaban todos os departamentos e que tiñan o expediente encima da mesa como prioritario coa instrucción da alcaldía, uh -huh. no? que facían a avaliación das propostas, chegaban a asamblea xa con, con a contía, con casi expediente no? xa montado, no caso de que, de que fosen aprobadas. A asamblea na que se tomaban as decisións e logo esa comisión de, de seguimento de todos os procesos, nos que había, como dices antes que mencionabas a Giovanni, esa codecisión, porque se aprobaban e dai saiu participando e Roberto se acordara tamén, non? que cos veciños e cosa, con esa comisión de, de traballo se diseñaban os proxectos que saían aprobados na Asamblea. O sea, non, non se quedaba participación só na aprobación asamblearia, sino que despois se entraba no codeseño deseño das propostas. A ah, Quería comentar eso eh, porque me parecía, me parecía relevante. Non? Roberto, hoxe, hoxe en día, eh, como vestí eh, dende de a óptica eh, práctica de unha asociación de, de veciños? Hai, hai alguén no Concello que diga, non, non, non queremos partir veciñal, ou realmente dicindo unha cousa fan outra? Bueno, vamos a ver, eu creo que ninguén hoxe en día se podría atrever, coa boca grande, a decir que non conta coas entidades veciñais. E sí que tamén recollo o que decía Césio, é dicir, non solamente de entidades veciñais, se ten que vivir na participación, sino que o tecido asociativo, eu creo que se, que se cimenta, os alixerces están en moitísimas outras organizacións. E ese exemplo tamén é, por exemplo, o Centro Cívico de Canido. É decir, o Centro Cívico de Canido non é o Centro Cívico de Asociación Vecinal de Canido, sino que temos... Asociación Muño do Vento, que tamén é outra entidade cultural residente neste centro que, de feito, foi a primeira entidade que, que tomou posesión do centro e logo pois, poso... A propia radio está aquí ¿Qué? A propia radio E, bueno, que iba aquí. a decir agora E, además, tamén, tamén, está, a, tamén a, a propia, o a propia eh, colectivo o país, pues tamén está aquí es decir, y eu creo que aí é ese es lugar de, de co-organización co-responsabilidade E bueno, e que é certo que, que, por exemplo, a asociación vecinal Dende o primeiro momento Asumiu responsabilidades que non En principio, que non podían corresponder Como é, digamos, a autosestión Ou a asestión do centro Eu recordo eh... E como che ven dende de, de, de o Concello? Ou miran para outro lado? Bueno, eu creo que as, vamos a ver, eh, Pasan cousas eh, eh, Simpáticas Simpáticas no sentido de, da asestión É dicir, eu bueno, peño do público, da administración pública, e certamente no centro cívico de Canido pasan cousas que non pasarían en ningún experiente administrativo. entonces eu creo que o bode eso é que a ciudadanía, en este caso as asociacións, tomen o control de equipamentos públicos para darlle servicio, pero que tomen o control de equipamentos públicos non para patrimonializar ese equipamento de seu, sino para abrirlo a ciudadanía. Eh... A se acolle bueno, eh, digamos a premisa coa que traemos nós é que sito está aberto se si pode estar aberto 15 horas o día que non este cinco E eh, con eso contamos con todas en decir nos, eh, moitas veces sempre decimos que somos faci facilitadores do uso dun equipamento e moitas veces acollemos actividades que non son actividades que proemos nos ni nada por estilo e acollemos actividades porque... Eh, o sea, eh, a ver si lo estructuro ben es decir, acollemos actividades de entidades que o Concello non lle deixaría usar este equipamento es decir, o Concello e o proceso administrativo pois pues, é así ti se si pides un equipamento público tens que ter unos requisitos para iso entón, uh -huh. hai entidades que non teñen seguro de responsabilidade civil porque pues, non o poden pagar porque son pequenas ou non teñen os estatutos actualizados entón, claro se perden en ese mar digamos, administrativo, que nos o que intentamos é o uso do centro. E, claro, a experiencia que temos ata agora é unha experiencia moi favorable, no sentido de decir que esa corresponsabilidade que facemos extensiva a todo o mundo que pasa por aquí, funciona. E eu sempre poño exemplos de aquí hai equipamento que está bueno, casi sí. a vista de todo o mundo e, bueno, o centro está aberto, pasa, e bueno, un, eh, cando entrou um, surde sur, sur o millor do ser humano aquí tamén, como pero, antes falábamos a, nas asambleas porque ¿no? se fomenta dende responsabilidade o sí. que sinto que pasa aquí e a confianza sí, y, a mí y, me quedou unha tableta aquí unha ocasión, casi un mes sí, sí, sí, nova sí. no, para estrenar no vamos non a a pistas, no a vamos tablet. a dar pistas, no, no, no. No a dar pistas no para, para entrar pero, eh, por exemplo eh, es que, eu cando empezou o goberno de de Ángel Mato que había, bueno, unha relación así casi de proximidade e estas cousas pois pues un dos primeiros ofrecementos eh, que eu entendo que era de forma xenerosa, decía no non, os vamos a poñer un par de conserxes para o centro cívico de Canido e eles dicen no por favor non nos poñas conserxes ningun que seguro que hai outros centros que os precisan e outros lugares que precisan e eh, aquí hai unha corresponsabilidade para a xestión do equipamento se si si institu institucionalizas a apertura e o peche do centro se acabou acaban as actividades estaría supeditada a uns horarios a unhas formas e sobre todo pasa unha cousa moi interesante cando asumimos responsabilidades cumprimos se sí. si temos unha persoa que se lle pague ou que ten como tarefa pues, abrir, apagar luces ou así a xente se relaxa e eu creo que é moi importante a corresponsabilidade sí. bueno, nos pasou este fin de semana na cuestión da comida eh, veciñal eh, este ano, pues, bueno, eh, como o tempo estaba así como un pouco cambiante decidimos pues, ter mesas e cadeiras no pabellón grande do centro bueno, do, do, do cruceo de Canido e mesas e cadeiras eh, tamén no centro de Canido o sea, no cole de Canido, pero na parte de arriba para que quixera usar unhas mesas ou outras pero a cuestión é que as mesas estaban sin montar. A xente tiña que ir a collelas, leválas, usálas e traelas de voltas. Hubo oitenta e tantas mesas, eh, non faltou ningunha. E a xente levou para un lado, levou para outro e todo o mundo sabe, o xa, non lle pusemos as mesas abertas o que se hice amante el posto No non, as persoas que decidiron comer na rúa pois colleron mesas e as levaron para a rúa e as devolveron e as que comeron no pabellón pues pois, colleron as súas mesas as puseron e as devolveron e eu creo que si sí que é necesario que deixemos de ser paternalistas coa veciñanza co... eu lle preguntaría, Antón porque ti has contado o exemplo claro do que pasou aquí o que está a pasar aquí nos últimos oito anos o que está a pasar aquí coa asociación de veciñas o que pasou nos maios deste domingo Entón, Maica, cales son as claves na túa opinión para que en unos casos funcione como eh, eh, está describindo Roberto, ¿no? que, que, que penso que, que estamos todos encantados do que está fa, eh, pasando aquí neste momento, nesta, neste barrio, ¿no? eh, eh, son as razóns do, do éxito e do fracaso nestos procesos. E refireste ao caso de Canido agora, como aquí danse sí, sí, o Doválido... Canido ou outras eh, experiencias que, que, que ti estás a, a vivir, no porque uh -huh. recordando a, a audiencia eh, Maika ha participado moitos procesos. No? Eh, uno moi curioso que logo falaremos, no? que o que estás a levar a cabo agora cos rapaces en, en Cedeira, no? uh -huh. e que, e que te poden dar claves no? de como o ser humano se comporta de unha forma ou de outra en función de Eh, eh, eh, cousas que pasan ¿no? de formacións, de experiencias uh -huh. Comezando por Canido Claro, Canido ten identidade de barrio esa cultura e ese acollamento que nós que tamén somos novos aquí ¿no? novos veciños eh, eh, dende hai uns anos eh, eso é importante ¿no? a identidade, a aldea de Canido eso segue estando aí a multiplicidade de entidades que hai esa receptividade o propio equipamento, claro, non podemos esquecer e hai que defender isto, non? e hai que defender o público, non? claro, traballamos con, con material eh, que o outros outros pois non dispone o centro cívico é versátil, é un espazo que acolle eh, moitas actividades e centro, é certo que dende a asociación veciñal e de, as entidades que estamos aquí residentes pois, damos esa cobertura non? que decía Roberto, ese paraugas Pero, bueno, eh, temos, temos este espazo traballamos con modelos colaborativos de todos os proxectos facelos con outras entidades non só asociacións sino tamén empresas eh, constructoras non particulares eh, pensando un pouco pues, no bosque comestible en esas cesións de, de hortas ¿no? e de, bueno, de, de terreos para outros proxectos e a flexibilidade que temos tamén o tema da autoxestión, a administración está constreñida polo procedimento administrativo, sí. nos temos moita máis liberdade para, sí. para programar para chegar a acordos, para realizar gran cantidade sí. de proxectos, ¿no? o colectivo Agro Cabaret, en fin, sí. claro é, é diferente cando estás dentro da administración sí. non tes esa, esa, esas posibilidades uh -huh. estás respondendo perfectamente sí, hai algo sí, sí. fundamental é a participación Decir, que aquí en Canido hai participación de veciñal uh -huh. a todos os níveis e despois pero hay... porque se dan as condicións eh... pero a participación sí. porque foi fomentada eh, claro. non apareceu eh, por xeneración espontánea eh, eh, o que decía que hai unha trasectoria histórica mantivo aquí a parroquia hai unha xe de seglares, tal que sempre se mantiveron como barrio eh, uh -huh. eh, a través da parroquia pois pues, exercía a mesma solidade eu me lembro de unha familia que vivía aquí en Cachaza, que iba a ser desauciada de eh? mm, aquí sí. na, na Rúa Ínsua. Eh? Foi, eh, foi sí. desauciada. Sí, bueno, pero foi desauciada pero cun acordo, eh, foi para outra casa, sí, eu participei. Sí, no, bueno, é un erro moi grande que se cometeu no seu día, porque, de feito, ao eh. final, eh, esa xente quedou bastante colgada. Eh? Pues, bastante eh, colgada. Non, pois pues, principio a sí. cousa non quedaba eh, má no sentido, vamos, te equipar a outro tal e iso porque, vamos, facía moito tempo que xa vivende pois pues, estaba para para destruirse, no? que de todas maneiras veía que había un apoio veciñal, a esa persona eh, e se reuniron os veciños e tal para defender o tema. e o concello ao final e a constructora final cederon, pero claro, se si foron engañados ou non, ao final eso xa é outra historia polo seguimento, a molle porque non había a barrial que tendes vos aquí, mm. ou non había o callose, un movimento muitísimo máis organizado, se chega a haber ese movimento pues sería, abrir un seguimento habería tal, e habería moitas máis posibilidades de defenderse ¿no? pero si sí que o que, que peso aquí que que hai moita participación eh, hai unha con calidade Decir, que se vende en diferentes ámbitos profesionais tamén e que son capaces pois, de manter un boletín, por exemplo, non sei se valdes polo número 10 ah, no, xa, que... 12, 12 ou 13, sí, 13 vamos 12 ou 13, 13 sí. eh, hai un que decía ela, un, un unha relación con os pequenos comerciantes sí. e demais Ignacio, e vese ves es estas, hay... estas cousas exportables a outros no, barrios. No. No, sí, sí, sí, sí. Bueno, si, si, exportable non é, pero é replicable. No, é é a palavra. Bueno, eh. a min me encantaría, bueno, un comentario de decir, encantaría que que que, que fuera replicable a todos os sitios, eh sobre todo. E eu creo que sí que un feito fundamental que a nos, nos colleu, claro, no momento bo, que foi ter un equipamento público, como é o Centro Cívico de Canido, ter un equipamento público. E eu eh, creo que unha das eh, peticións que deberían facer outras entidades veciñais en outros territórios e tal, é ter un equipamento público. E, pero non soamente de unha entidade veciñal, sino que se creen espacios que se san autosexestionados por entidades non soamente veciñais, sino coas complicidades de outras entidades dos barrios. E eu creo que Con pouco que se faga, funcionan as cousas E, sobre todo, eu creo que sí que hai necesidade de incorporar Sobre todo a maior diversidade posible de entidades que estén un equipamento público eh, Aquí nos pasa, é dicir, aquí hai casi unha docena de entidades distintas Que usan este espacio de forma habitual É dicir, que teñen eh, sesiones de, bueno, de sus cousas de forma habitual, e eu creo que eso é o que enriquece un equipamento e eu creo que sí que pode repli replicarse sí. en outros lugares Eu penso que tamén, e hai unha misión do faladoiro identificar esas claves para exportálas eh, Eu dicido Eu, eu, que... eu <risas> queria opinar precisamente sí, de de Caranza que antes sacou Ignacio Eu sempre digo que son de Caranza, que son aborixen de Caranza, porque eu unha antes de que comenzaran as expropiacións do polígono. Fon expropiado con un ano e pico, non me lembro, pero conta a miña nai. Ben, eh, para min agora mesmo, Caranza é unha, como un ferrol en pequeno. É un barrio co, que tuvo muitísimo movimento. Dicir, foi, era unha pequena parroquia que pertenecía ao Concello de Serantes, finalmente anexionado por ferrol. E... Eh, Primeiro fixeron unha primeira fase as casas bazán, segunda fase ás casas bazán e posteriormente todo o polígono. Se xuntou unha masa enorme de traballadores e traballadoras porque é fundamentalmente unha, un barrio proletario. Algúas xente ferrol, pero tamén de, de, xente de moi fora, con un gran movimento asociativo, como tiña todo. Antes ti da, da, da necesidade de facer no, no, no colexo e nos no, institutos esa formación. Non é naquela época non o necesitábamos, estábamos no colexo porque vivíamos ao noso redor todo Exacto. fervía moito o era a final do franquismo que ocurriu? chegaron os anos 80, chegou a, a mal chamar a reconversión naval, a destrucción naval unha entrada masiva de, de, de drogas en caranza que arruinou a xuventude. Eu dos compañeiros que íamos xuntos ao colexo máis da mitad deles, hoxe están mortos morreron directo e indirectamente por culpa da, da plaga da heroína o barrio xendía está destruído apenas a xente nova, porque a xente nova que hai, eh, tense que buscar a oído fora, xa o falamos no outro programa de cando falamos sí. de Ferrol. A media idade bastante elevada e houve unha maniobra moi ben feita, moi ben feita, por exemplo, pensamos que o PP funciona a alturas, porque o PP é un partido con unha militancia enorme e está presente en todos os sitios e foron capaces de mover con moita habilidade o suficiente como para tomar unha asociación de veciños e facela morrer hoxendía uh -huh. non existe a asociación de veciños como comentaba como te comentaba Ignacio eh, está morta, hai unha persoa que, que, que fai ou non fai eh, eh, a cada un pode gustarlle ou non gustarlle eh, o okay, que hai, non hai outra cousa e é imposible poder penetrar aí a non ser que haxa eh, que, que se organiza xente e faga algo, o problema é quen se organiza e a quen organiza porque hoxendía non hai nada, está morto existen esas outras que decía Ignacio pou a cousa máis, a actividade do barrio de Caranza é prácticamente, prácticamente inexistente, hai moi pouca porque hai moi pouca xente nova asociacións de veciño, se vamos a mirar iba a ser unha reunión, porque estuve nun tempo que iba a reunión, e demais, era unha medida elevadísima elevadísima e xente que está Eh, a ver, non vou dicir controlada porque xente con capacidade para pensar non, non, non, son, non son parvos pero si sí que saben decir, o que eu decía antes o PP está aí, está vivo non son parvos non son tontos non, non saben o que fan, saben onde están e saben como chegar a xente senón non ganarían eleccións como ganan en Ferrol ou, ou, ou na Galiza non? independentemente do control de medio de comunicación e demais Eu falaba de importancia, o momento asociativo antes non tanto da participación cidadá porque é fundamental ese tecido asociativo, é fundamental que a xente se sinta identificado no colectivo e é fundamental eso para que poda haber unha participación cidadá posterior o que eu comentaba al principio eh, eu me criei nun barrio onde non necesitaba eso porque o víamos ao noso alrededor, todo era participación. tamén, ajudaba que había, todas as empresas que había grandes empresas, con moitos traballadores fundamentalmente homes daquela, pero bueno con moitos traballadores e era moi fácil, era moito máis fácil eh, ese sentimento de solidaridade e momento en conxunto. eu lembro 72 tiña, xusto cando foi, con nove anos pero si, sí, todo momento que houve unhas casas de bazán e como se movía xente o que facía, vivía ali e era increíble Eu eh, estou falando de primeira persoa porque viví en época esa e me levei quedo decepcionado cando cheguei a estudar a Compostela e vin que oh, esa esa solidaridade que había entre a xente en Ferrol eso non existía. Era totalmente diferente. Por eso que agora, agora vexo que isto está morto, o que comentaba e a asociación eh, de veciños de Car que Eu si creo que a situación de Canido é unha situación particular. Eh, eh, que Ojalá sí, fuera, fuera Pudera ser exportable Pero veixo complicado E con unha media de idade máis baixa tamén Porque agora estás a falar de Caranza E da túa experiencia e Eu tamén me sinto un pouco identificada Con o barrio de San Valentín Que sufriu un pouco mesmo ¿no? a mesma historia E ao mellor levamos Iso no AD en esa aprendizaxe ¿no? de, de, bueno, Do sistema De como se tomaban as decisións Como se colaboraba entre familias No E como se decidía todo de forma asamblearia, eu recordo visualmente, teño esa imaxe no? de, de San Valentín, das asambleas ali. Me gustaría escoitar eh, a experiencia de Chelo, unha persoa que está neste momento en moitos frentes, en moitos frentes colaborando, participando, promovendo. Como vestí este, este tema? Como foi? como eh, E, bueno. e como pensas que pode ser Para millorar de que estas Decía que eu cheguei a ferrol por amor E continuo E a millor razón <risas> claro. E continuo por amor aquí Por amor a todos vosotros Porque de alguna forma Me me chedes Me convencí Primeiro nunha asociación En foucault Despois noutro grupo de mulleres Que fixemos cousas de cine nas mulleres fantásticas, moi, moi diferentes. Despois no hospital, A xente do hospital era xente moi solidaria e xente que estaba pendente de min porque era unha recién chegada aquí. E, e despois eh, vin pa aquí para Canido, non? primeiro estaba na carretera de Catavois, donde había tamén bueno, un encontro con xente alrededor dun bar, alrededor do Eso, ¿no? Sente que nos encontrábamos ali e eh, facíamos de forma a familia. ¿no? Eh, cales son as claves para que estos procesos eh, tengan lugar e teñan éxito? Eu creo que a clave é a xente. Decía antes, non sei sé si se Maica ou Roberto, que era moi importante os medios físicos. ¿no? Por exemplo, Caranza ten moi bons medios físicos, ten un lugar. O menos, outros, a ver, de, de Foucault-Bouchard, eh, levamos a, a Manola Carmela. Fisimos uh, unha presentación dun libro ali, no medio de no, no centro cívico, bueno, no, no espacio que, que teñen ali. Eu creo que a clave está sempre eh, no factor humano. A xente que configura os espacios son os que... Son os que deciden que facer Con ese espacio en ese tempo As claves de espacio e tempo Creo que son esenciales Sería administración que ten que hacer, colaborar ou apartarse Eu creo que a, a deixar facer Eu creo que ten que deixar facer En algún momento eu creo que ten que fomentar Alguna cousa Se si teñen a idea de fomentar Se si si la van a joder, como se suele Exacto. decir Que esteñan quietos claro, claro. Que paren pero. Claro, Pero, por exemplo, creo que, Roberto, ¿quieres decir algo antes bueno, de marchar? Bueno, eh, casi despedirme ¿Por porque me teño que ir a traballar. Decir que, que, que, bueno, o mismo que ese pasado, digamos, proletario, laboral y solidario de Caranza o de San Valentín, tamén eh, canido tivo. Es decir, tivo, unha parroquia moi combativa en Santa Cruz, unha parroquia que bueno, tuvo curas eh, importantes como Vázquez e Ixas e colectivos de mulleres que mantuveron eh, sí. esa tensión social eh, solidaria. Hubo no momento, e además esto eh, Vicente Ameiro tamén se acorda, que foi a fabricada a Fenia aquí e sou desmantelamento no seu momento que creou un... Bueno, Pues, eh, artigos de Vázquez e Xejas na prensa, Caixa de bueno Hubo un movimento social moi importante, que eso foi nos anos 80. E uh -huh. creo que toda esa tensión eh, social sí que se mantuvo no tempo. Es decir, esa xente Moitos deles siguen vivendo no barrio Moitos deles recolleron o testigo de ese, de ese traballo, digamos Combativo e solidario Roberto, no te un minuto de oro eh, No, mi minuto de oro es que me despido Gracias por Gracias por, por, a ti Por, por, por convidarme e me teño que ir correndo que entro A, a traballar Estaba pactado que as noventiña que, que, sí, que no, ser, Robert, bien, todo, Moitas, moitas gracias, gracias a ti sí. ben, ben, ben gracias Me quedaría por aquí teu horas e horas Pero e... Eh, estades en moi boas mans <risas> Moitas Venia. gracias polo teu traballo Roberto, Graziñas. de verdade Un, un exemplo de, y... de, de éxito O millor podíamos parar o programa para tomar un, claro, un café e seguimos logo que nos conte esa eh, Maica a súa experiencia máis reciente a que está uh -huh. a ter lugar en, en Cedeira Estaba ponendo dedo a tecla para poñer sí. pues, no, un pequeno descanso <risas> <risas> Vamos a, la, a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 be Aquí estamos de novo. Volvemos, volvemos, volvemos a volver que estamos con... en Radio Filispin, estamos a falar de participación ciudadana, ¿no? Tal cual se nos ha deixado porque as súas eh laborais pois pues, de, de, de, de, de, de obrigaron a deixar o programa a Roberto Taboada, que estaba con nós como invitado, xunto con Maica eh, Rodríguez Freire, Maika Freire, que eh, é a invitada que queda agora iluminándonos sobre sobre ese tema, ¿no? De, de, de un punto de vista profesional, porque nos os, os participantes no faladero de Radio Filipe Film, pois, pues, bueno, somos simples aficionados pero ela eh, leva eh, eh, vivindo desto, de non? E comendo tres veces ao día, non? Sí, ¿no? no eh, <risa> durante 20 difiro, anos, con o cual, pois pues, coñece de primeira man os procesos e as experiencias propias e, e as xenas, non? Hemos falado hasta agora bastante de experiencias eh, vividas, non? Pero no, no, na nosa escaleta Eh, decíamos de, de falar tamén de experiencias actuais. Uh -huh. O sea que o pasado ha estado aquí, en, en riba da mesa, vamos sí. agora con, con ese tema. E isto es, es, é tan especial que estás a levar en, en cedeira con rapaces. Uh -huh. Explícanos un pouco a audiencia, máis a nos, de que vai este, sí, este asunto. Sí, porque é no? proceso singular. Hay outros procesos de orzamento participativo aquí en Galicia que continúan, ¿no? en Compostela, en Coruña, pero, bueno, neste caso, é proceso con adolescentes proceso escolar que se faz eh, dentro da, do instituto que aí está, hoxe, Punta Candeeira e se elevan cinco anos realizando este, esta iniciativa. Como surde o proceso? Con... Pois, e eh, bueno, por que en Cedeira? Proposta, foi unha proposta eh, que se lle fixo e a alcaldía e viu o Instituto tamén aí, claro, teñen que estar de acordo digamos as dúas partes, no a administración que pongo recursos, neste caso son 20.000 euros a debate que destina eh, que se traballa e decide un grupo da ESO, un grupo de, de alumnado que, que neste pon os 20.000 euros o Concello pon 20.000 euros a debate para el que se fai dentro das aulas vale. neste caso é terceiro da ESO son adolescentes con 15 anos né? Entón, o que realizamos ao longo de todo o ano son obradoiros formativos non nas aulas dentro desa de materia que falábamos antes que era tan necesaria ¿no? sí. eh, valores éticos e sociais e nas horas tamén de titoría, porque en secundaria teñen esa posibilidad ¿no? de pues, eso, incorporar proxectos transversais e de sensibilización nas aulas. Entón, Aí traballamos con tres tipos de, de obradoiros, ¿no? digamos, que pues un pouco explicar a democracia local, como funciona o Concello, cales son as competencias locais, ¿no? quen son os seus representantes, por que son ese número, ¿no? quen forma goberno. Despois se investiga sobre o territorio con técnicas participativas, con mapeos colectivos, visitan a, bueno, pues a Vila neste caso e selle se encienda tamén a elaborar proxectos ¿no? a, a confeccionar un proxecto ¿Qué objetivos? anos teñen eles? 15, 15, en 15 caso anos. 15 sí. eh, despois se les fan as propostas que poden ser pues, podcast, vídeos ou formuleiros online ou en papel e esas propostas igual que nos procesos de orzamento participativo o persoal técnico de Cedeira analiza se si son competencia municipal que costes real teñen ¿no? se si, si son viables técnicas jurídicamente e coas propostas viables, bueno, toda esa información se lles devuelve nas aulas, hai un diálogo, eu son, digamos, a intermediaria, no? e, entre o concello, o equipo do profesorado e o alumnado, se lles devuelve esa información para saber cales son as viables, que coste teñen e con iso se vai á asamblea, na asamblea deciden e logo eles presentan o resultado no pleno, nunha sesión ordinaria ou extraordinaria pero que forma parte da Orde do Día e están ali participando. É decir, que eles van o Concello e o presentan sí, en vivo sí, e en directo. Né? Sí, o resultado das súas decisións. Cantos, cantos anos se ha culminado o proceso? Todos. Como son proxectos, claro, non son cantidades... Catro eh, anos? O... Este é o quinto ano que facemos, o facemos. E todos os proxectos se foron executando. Pois o primeiro ano foi varias sesións de autocine e un parque de caliestenia melloras no, nos equipamentos eh, bueno, deportivos na ¿no? que teñen un simnasio municipal bueno, eh, todas as, as accións o ano pasado foi un programa cultural ¿no? que aínda se está eh, executando e é relevante o sea, tamén ou que non sempre piden obras ni nada por estima no, estilo iba de a decir todo. que realmente aí se abriu a decisión todas as áreas de xestión poden ser cultura, deportes, patrimonio, medio ambiente e chegan a asamblea diferentes propostas de diferentes temáticas uh -huh. uh -huh. hai procesos de, de liderazgo entre os rapaces amén. No, bueno, hai moitas discrepancias, claro, como todos os grupos humanos, pero niso consiste a argumentación e aí esta parte non pedagóxica de ensinarles a, a, a definir non? o para que dos proxectos, eh, que impacto van a ter no territorio. Outra cuestión que tamén é singular en Cedeira, porque non hai moitos procesos no Estado español, eh, en Cartagena un proceso, que lanza o Concello como unha especie de subvención ¿no? que destina 200.000 euros e cada centro, porque son 60 centros en total, ten un máximo de 3.000 euros. ¿no? Pero están circunscritos a equipamentos para o centro escolar. Neste caso, hai unha vinculación e un diálogo co territorio. E eles son digamos prescriptores de todo este proceso ante a sociedade. E tamén nessa investigación pues, fan inquisas, entrevistas... E o sea, proceso está consolidado. É, é, é evidente que a relación entre o colegio e máis eh, o concello eh, eh, se coñecen a fondo, participan, etc pero uh -huh. está trascendendo o proceso á cidadanía en Cedeira, a xente sentira se do que se está a facer. Eh, bueno, hai esta visibilidade eh, que nunca falamos os procesos de participación que tamén ten que levar unha parte de comunicación non e moitas veces non se realiza este apartado. Que sucede? Aquí se fai con a poboación cautiva, pequena, cuantitativamente, non pero bueno, que eu considero relevante porque é a, a poboación estamos na educación secundaria obrigatoria e todo o alumnado que vai a pasar por ese centro vai a ter esa experiencia. Non é un proceso eh, pois eso cuantitativamente importante, pero si sí cualitativa. Perdón, perdón, e, e cuantitativamente, mais capa 20.000 € para o concello eh, de Cedeira. No caso, sí. É como 300.000 sí, para o concello sí, de, de, de Ferrol. Efecto, o máis, eh. Hai outros eh, pois eso en algúns concellos na comunidade de Madrid. Mesmo Santiago de Compostela tamén te unha aberto que son creo que 250.000 pero é para toda a mocidade uh -huh. e os e outros procesos si sí que teñen microproxectos ata 5000 mil euros, pero están abertos a toda a mocidade De onde parte, no? de onde parte a iniciativa? Eh? Foi unha iniciativa no. que se propuxo ao, ao Concello e a, a recibiu a verdade que si, sí, foro moi, moi aspectivos e valoran positivamente, de feito, eso comezamos un ano complexo porque foi o ano da pandemia e que non podíamos facer as asambleas nin a, a presenza do pleno, ¿no? que foi todo online e continuamos e este quinta, a quinta edición. Como le van sí. os profesores que os profesores que, por exemplo, se sí. incorporan, ¿no? no instituto tal, uh -huh. que que pensan de isto, sí, que cada ano de feito van variando porque non temos claro. esa estabilidad de profesorado. Claro. Eh, a verdade é que te tiven sorte porque se implican moito e, e eu que fago, pois vou as aulas unha vez ao mes e xas dou material para que traballen nas seguintes eh, horas de editoría con eses contidos e siguen aplicando eses contidos eh, hai unha implicación ao longo de todo o curso, iso é moi, moi bon, non? para sentar eses coñecementos e para implícarlos no, no proceso eh, O ves exportable a outros centros eh, educativos sí. sí. Eu eh, sí. eh, eh, has intentado Sí, esto sí. no eso. <risa> <risa> y forstafle es sin, sí. o sea, Sí sí, sí, sí porque ademais entra dentro digamos, de pues, eso do currículum educativo e unha experiencia de empoderamento ademais especialmente da adolescencia que moitas veces teñen esa etiqueta ¿no? o dicías ti tamén da cidadanía nivel xeral, pero aplican perfectamente a lógica a pesar de, de, de, de, sí. da súa idade in mesmo a infancia tamén todos os procesos que hai de participación coa infancia sacamos as mesmas conclusións, ¿no? as veces temos esa, esa idea do adulto centro ectrismo que hai sí. que, que desteirar. Nos decías de meter na, na escaleta pois pues, eh concretamente o redactabas, eh, déxame no, déxame ver. Okay. Eh, beneficios a participación. De formas, podes, podes falar de forma xenérica eh, e de forma particular de cos eh, uh -huh. xente de menor edade no? Neste caso está claro no? acabo de dicir que o tema do apoderamento no? sí. fixemos nos eso cando ven no territorio tamén. Uh -huh. pero que en xeral no? na participación que as decisións estean máis participadas son máis lexítimas. Uh -huh. é diferente tomar unha decisión en gabinete se van a escapar moitas cuestións non hai moitas voces que non van a entrar aí uh -huh. as decisións son máis inclusivas Se restan conflictos, moitas veces, eh, incluso a nivel eh, de eficiencia económica, ¿no? cando se toman decisións precipitadas e luego hai cambios e voltas atrás, pois pues hai un coste tamén non só social, sino un económico. Sí. Entón, claro, eh, que sucede? Mm, que hai que creer na participación e no hai que destinarlle tempo e recursos. Sí. Sí. Hai que creernos ser humano eh, Concordas con, con Alegreti de que unha das claves é que eh, que sean decisorias sí. non solamente consultivas sí, lo, os procesos de participación Si, sí. sí, se está naturalizando os procesos de participación con medas consultas ou consultas online debe haber tamén deliberación Eh, que haxa un compromiso de execución que o que teñen ese, ese agasallo a maiores, ¿no? que teñen os procesos que son de orzamento participativo e dende logo, unha, unha clave sí. e a execución lógicamente, ¿no? falábamos antes da frustración si estamos nun proceso deliberando e destinando tempo ¿no? agora pensando xa da cidadanía que participa pois claro, eh eso é terrible uh -huh. e que non haxa unha devolución de, informa de información durante o proceso, que esa opacidade tamén dificulta. Sí. Sí, sí, ese hombre, eh, ese hombre que definía ao principio do programa, non chegado de De, de Estados Unidos, ¿no? individualista ah, sí, tal. Sí, pero, pensas que estos procesos poden ayudar a correcir esos comportamentos o problema que eso é consecuencia dun modelo que se leva á práctica e dunha sociedade que está absolutamente destrozada claro. eu, es? eh, aquí sí. coincido totalmente que é o fundamental o que acaba de dicir Chelo hai que creer no ser humano sí. a capacidade do ser humano e o ser humano como o ser social que é A ver, hoxendía na comarca tamén hai máis eh, hai orzamentos particípicos, por exemplo en eh, San Sadurniño que se fan, uh -huh. eh, se vai parroquia por parroquia se reúnen a corporación municipal cos, cos veciños e dicían que hai quizás tamén aí está a, a razón de que repita a maioría absoluta unha e outra vez uh -huh. xa levan un lote de anos Bo Aí nos tamén é Moeche Desde que, desde que está correndo o Benega tamén sí. Pero quería en particular falar De unha experiencia propia Quinda que non son para orzamentos Estuvendo, xa comenté, estuvendo hace seis anos na cofreia E aí había marisqueo a pé e marisqueo a flote Marisqueo a flote uh -huh. Era unha cousa así bastante deslavazada Marisqueo a pé eran fundamentalmente mulleres E funcionaban moito en grupo Eh, eh, a Cofradía de Barallobre sempre foi unha das cofradías que máis proxectos presentou, disimiras, eh, hai, podes entrar na hai unha web na que saben e a Cofradía de Barallobre presentaba proxectos todos os anos. Pero todos esos proxectos falábanse, se falaba primeiro con a Xunta Directiva da Agrupación AP e despois en asamblea con toda a xente da agrupación. Esa aprobaba, os aprobaba a agrupación, toda a xente, xa de fundamentalmente mulleres. Probablemente tamén teña que ver Eh, que en FENE, a diferencia do que ocorre en Ferrol no, San Valentín non o conhece tamén, pero si sí hai un tecido asociativo bastante forte hai sociedades moi presentes eh, moi presentes en, en todo o Concello con unha ampla e diversa participación tanto é así que no, os orzamentos no Concello de FENE polo menos neste período se están facendo reuniéndose con ese aso, aso movimento asociativo para ver as necesidades de cada unha das zonas pero para mi personalmente era moi gratificante ver como todas e cada unha das mulleres de AP digo sempre mulleres porque o mercado cheguei ali eran casi 70 e había dous homes. o resto eran todos mulleres era porcentaxe abrumadoramente maioritaria. ali todo mundo opinaba todo o mundo participaba e se sacaban as, as propostas por maioría. tanto foi así que hoxendía o pantalán que hai ali diante da cofradía é un pantalán que está sobre unha pasarela uh -huh. cando o proxecto presentado pola, pola, pola, pola por sei, pola de Galicia, portos, de pola, portos de Galicia era unha pasarela paralela á rampa nos reunimos eu, falei con as grupa, con a xunta <coughs> falei pois, con as mariscadoras a pé e ao final se decidiu facer unha proposta para eliminar esa rampa, facer pasos de agua para recuperar unha zona de marisqueo a pé claro Se chegou unha, a unha reunión da toda a cofradía E os, de, os da flote Inda que era maioría non se atreveron a contradecirlas Precisamente porque las ten argumentos E, arg... e argumentos mm. reais e serios Eso se adiante se propuxo E hoxendía é A primeira infraestructura que se desmonta Da ría de Ferrol Partiu da agrupación a AP da, da cofradía Barallón O que estamos a falar é que a xente se demostra Que a xente cando se lle dá a oportunidade De verdad A xente participa. Porque esa capacidade claro. de influencia, claro, é es que aí ela sabían perfectamente cal era a necesidade e cal era a solución. E moitas veces nos, nos esquecemos ¿no? de esa parte. E no, logo tamén penso que é necesario eh, chamar a corresponsabilidade. O sea, que a democracia non é simplemente votar cada catro anos, sino que logo hai que seguir, non? Na, na nosa radio sabemos tamén no? que, que para avanzar o colectivo país con emisora é necesario participar a, a que a veces a min me, me, me mata que hai eleccións e falan da fiesta da de democracia eh, a democracia é eh, todos os días e e como tiven acabas de decir da participación de todos e eh, eh, cada un de nos eh, depende que isto vaya para diante ou non sabemos que hai voces e xente moi interesada en que xo morra. Uh -huh. É moito máis fácil dirixir desde aí ¿no? e sin participación. E que hai unha cousa, decidir supón pensar é un esforzo moi grande. Non sempre, porque, claro, é moito mellor non pensar que decidan outros por ti, pero iso ten un coste. Entón, iso vai con implicarse, implicarse, responsabilizarse como o que pasa aquí en En, en Canido O que pasa aquí A responsabilidad de ter a chave de aquí É moi grande Porque iso significa que vas a responder Si quedan as luces encendidas Si queda isto por do lugar Porque vas a ter que dar unha resposta creo que Nese sentido é o exemplo De participación aquí no, no centro cívico eh? era Stevenson Que decía que eh, a maioria da xente eh, Prefere xugar en vez de pensar, porque é moito máis difícil non? Sí. o fácil de decir sabotei e o estás a facer sí. pésimamente en vez de pensar que hai que hacer e colaborar é unha responsabilidade de tomar decisión o maior temos que, que facer máis labor de sensibilización non? e sí. acostar por esa pedagogía sí. que se nos olvida, Maica que deberíamos... Uy, perdón, Ignacio no, no, no, no. por un apuntamento eh, no Concello de Narón hai o que se chama unha escola de participación Uh -huh. eh, van barrio por barrio eh, asesora uh -huh. nos consellos territoriais uh -huh. asasambleas tamén de, de parroquia e barrio e hai formación decir, un consello de, de participación para formar uh -huh. es decir, unha escola de formación e uh -huh. entón eh, eh, cada semana teñen un, un día aberto na Casa da Cultura eh, se si non podes ir vai Eh, eles van á parroquia ou a asociación uh -huh. determinada e tal, asuda que se construyen asociacións, asuda a xestionar as contas, a presentación de papéis uh -huh. eh, xinan a, a utilizar telemáticamente o día é obrigatorio obligatorio pois, presentar as cousas sí. decir, que existe esa escola e esa escola dalgo alguna maneira pues, crea pues, es decir, que vayas sí. ensinando a gente a moverse en la Sí, también. y el año 2012 se levanta poco con este van, proyecto. Eh. Sí. Crea eh, ciudadanos libres, que creo sí. que ciudadanas. Eh, no. O por o menos, por lo menos, va ensinando... Mm. Eh, sempre que non sustituyan no? que non estén sustituindo eternamente porque senón tamén pode ser por mm. deixadez e tal que e, teñen, e que... teñen os consellos territoriais sí. nos sei, están todos a, un pouco como hai traba real aquí pero con, una, con un formalismo e non que participan tamén os grupos políticos no? sí. e Obsesa, fa un seguimento das asambleas. consellerías das propostas Obsesa, a, a, a participación é posible A participación sí. está demostrando que pero, moitos concellos en moitas outras áreas da vida ¿no? é posible. Pero hai que apostar por ela, pero no é que apostar por ela exactamente. Que en serio non, non vale, non, non vale no. decir eh, que sí, pero no fondo meter o freno, meter a marcha atrás, e eh, utilizar trucos para que non chegue a ningún lado. Pero que o ser humano, cando se lle dá oportunidade responde positivamente. ¿no? Sí. E Sobre todo a participación real, como se dixo aquí, eh, se si ti eres capaz de ver tamén o fero do que ti... Tí claro cuando ti trabajas, colaboras y sí, haces y al final ves que eso le va algo entonces dice "o trabajo que estamos haciendo Outra vez estamos facendo aquí en este grupo, sirve para. Serve para. Que é sí, sí. o problema do que falámos antes das eleccións, que a xente vote e ao final se desentende porque o van a gobernar ah, governa ah. e eu asta dentro de 4 anos sí, sí. que non lo van a chamar. O único que fago no. é criticalos. No, sí. E <risas> logo dicin, "No, esos nos votei." Nunca se saben de os votos de determinados partidos sí, porque sí. nunca nadie os vota, sí, sí. pero non se saben de sae. Sí, pero están aí e fan maiorías, maiorías. Eu quero votar a, a non sei sé si se está aí tempo taite puit. Eh, Digo é, porque falamos antes de Caranza, e tal, e resulta que o ano pasado foi a, despois de doce anos que comenzaron outra vez festas de Caranza, unha xerra de persoas que se roiron e tal, e, e, pus, puseron o seu tempo, o seu esforzo e a súa idea do que teñen e tal, a que asa festas, non? E esta non volven outra vez, e non só eso, sino que fan tamén durante todo o ano Eh, algo de participación uh -huh. para tamén con unhas aquí. festas diferentes diferentes, sí. me refiro unhas festas eh... de barrio e non o, o, o típica pachanga que ven de fora sí. eh, un... tres o, o vi desde, vino desde fora sí. mas teño que recoñecer que un traballo Mas que se nota hai, que hai traballo hai de todo e tal e, e estar reunindo este domingo este domingo é vamonos reunir tamén uns 300 e pico veciños e veciños uh -huh. e tal pois, uh -huh. para bailar, uh -huh. para cantar e uh -huh. para comer un pouco de pulpo e, uh -huh. e demais uh -huh. e é unha maravilla, non xa Eh, como a xente que ten ganas de, de verse unha aos outros sí. e xente maior para ver aos outros tamén, a xente que queda indavida O Salomón era social, decía Césio ao comezo do programa que, que no un ser no. social sí. Claro, que necesitamos iso, os espazos de encontro e ás veces os atopamos a través da festa pero tamén hai que habilitar outros non e dignificar a política tamén E tamén visibilizar as boas prácticas da participación Porque aí sí que hai unha imaxe en contra que xoga ¿no? uh -huh. Que te é tedioso, que é laborioso, que costoso Pois pues non, hai que Pero darle a bonita sí, discurso Eu creo que é moi gratificante tamén O facer cousas polos demais, como seres humanos Eu creo que das sí. cousas máis gratificantes sí. Sí. Sin dúvida, sí. creo que é máis gratificante eh, dar que recibir sí. Eu penso que é así. Non sei, Maica, porque estamos a no límite final... do tempo, non? Si te queda algo, alguna mensase que queras eh, trasladarnos ou algún penso resumen, non sei, o que queigas. Un, un repaso por todo, non? Sí. E logo visibilizar, ser prescriptores e no? prescriptoras da, da participación con estes vos exemplos que estábamos comentando, cada un de, de seu rol, non? e das súas vivencias esa institución, a política o asociacionismo, sí, calquera sí, colectivo sí. informal ¿no? uh -huh. Uh -huh. Perfecto, pois pues, darte eh, moitísimas grazas ¿no? por, por nos acompañado en este uh -huh. faladoiro a ti e máis a, a Roberto que estoy seguro que se si tiene tempo está agora con unos cascos escuitando eh, a ver como sigue o faladoiro de hoxe sí. ¿no? Pero eh, está claro sí. que participar é posible uh -huh. ¿no? si Eu quería mencionar a, a unha persona que morreu aí oito anos que en Bel San Juan. é unha persoa que, de... sí. que participou mm -hmm. activamente sí. Sí. porque sostiva a sí. participación sí. cidadá. É sí. sí. fisxuano. Sí. Sí. Sí. Sí. Traballou sí. enormemente, foi mm -hmm. unha persoa moi participativa. É sí. é que sempre mm -hmm. foi positivo e sí. colaborador e constructivo, mm -hmm. e claro Se lle vota sí. moito de menos. Claro. É claro, pues, moi constructivo, claro. Pues, sí. Teve o gusto de conocelo e mm -hmm. de disfrutar das súa Sí. Facía, falar de ciudad, si nos estamos aquí mañana, porque, porque houve outra xente antes claro. que nos enseñou, que nos marcou que nos motivou este faladoiro precisamente ten ese objetivo, ¿no? dar a sí. conhecer o tema da presidenciidade e incentivar, motivar a xente para que se implique, para que de alguna manera se corresponsabilice e participe nestes procesos non. É que Radio Filispín é un lugar de participación ao qual se pode acercar todo o mundo. Aquí se acepta a todas as persoas con todas as propostas que queira. O xa sea que, anidados. Moi ben, pois... Radio pues... Filispín é un lugar para participar. Sí. <risas> Creo que é un bo final, eh, sí. Chelo pois pues, eh, eh, eh, sí. sí. En 15 días eh, Voltaremos ¿no? Temos aí sí. ten, sí. na reserva un par de programas Moi interesantes agora Podedes anunciar algo? Home, Tiñades aí os dous Vamos Tiñades. a ver, Césio e Meseu Levamos tempo falando do tema da anersía E eh, o apagón sí. Penso Hombre. que nos puso en bandeja Eu penso que en 15 días estamos a falar Modelo moito energético, do que modelo energético que ver Naturalmente pois pues, energético eh, Eh, eh, saberemos a ver que título final de, de, Le ponemos, Cesio Pero o, o certo é es que tiña En 15 preparada... días estamos falando aquí da enerxía E concretamente do que sucede na Galicia ¿no? E ten que ver tamén Que apagou outra cosa que comentou Outro día, que é a contaminación lumínica Por suposto Moito que ver, porque ese día eh, Podemos ver, eu por desgracia non Porque vi unha avenida do mar e estaba Eh, reganosa e forestal encendidas ademais dun gaseiro que estaba sí. ali en Avantia sí, co sí. un lucerío terrible pero sí, bueno, sí, sí, sí. miraba hacia a parte de atrás e as estrelas é sí. eh, unho que lembro con, con Ben da a famoso sí. cando, todo mundo falaba pagóns pero eh, non mea o 93 cando en Ferrol puxera unha bomba voaran unha torreta e non me lembro se foran dos ou tres días sin luz <risas> eh, en pleno mes de xullo me lembro A cantidad de estrelas que podía ver desde mi Que sí, chegue, si. Sí. Era increíble. Hay que ver a parte positiva de todo na vida. Totalmente. Pues boa tarde. Boa tarde, moitas e moita gracias. gracias de ¿no? compañeiros, saludamos a a César que hoxe non nos pudo acompañar. Por suposto. Un aperto a César, moito ánimo. Moitas gracias, compañeiro. Vamos a rematar con nosa canción, ¿no?